بسم الله الرحمن الرحيم و اما بالتزيل وهو تعقيب الجمله بجمله تشتمل على معناها للتوكيد مكننا بابره روان په باره د یدناد کې د یدناد په مختلف صورتونه دي په مختلف صورتونو کې لاندې ځان له مختلف وجدي نو په اغه صورتونه کې د یدناد په باره یو صورت اغه صورت د دی او تزيل په لغت کې ویل کیږي یو شاید بل شي په لمانه کې ګرځو یو شاید بل شي په کې او اصطلاحی تعریف په تزیین د تزیین جمله په سې درېم او جمله راړې خدای ثانوی جمله چې دړو به جمله په معنی باندې مشتمل وي خبرم نه هم ترلاسه نه او لا محل لها من الاعراب د تسری دل تکې مات نه دا کړي خو یا چاته په تزیین کې دا شرط دی چې دا جمله ثانیه بلا محل لها من الاعراب دویښه قسمه چې کوم ایراد دی چې اتمار منسوبات دولس منصوبات او دوه مجرورات پدې کې به دا اس شی نه ارابه محلی پورله نبی او دغه مقصد تم اشاره کوي چې دا غره ات نه شوازیادت نه ده د دل ل توکید د پرده مضبوطیار نقطه ولشت دا دویمه جمله سره د درونبه په معنی باندې مستعمل ده نو مقصود په دې سره د اوله جمله معنی هغه مضبوطول دي او طاقت پکی پیدا کول نو د دې د ماقبل سره مناسبت چارې بیانې د ماقبل سره څه بیانې مناسبت نو ایوان تی کوم تیر شو من او غله د ایغال مسله تیر شو نو د د ایوان نه عن د عامه ایال اخسته خبرونه درازي کناولې د ایال نه عام من ایال ذکر ایال په ختم د بیت کې وی په ختم دو بیت کیوی او پا خلاب دو پا خلاب دو دے باندے دا تزہیل باندے چھ دا پا مسکم رات لیشی پا نو دا آم شو ایعالو اخص شو پیت بار دو دا کم زیوہ کیا کی نو دا اغین آم شو او پا یو جهت سرا دا پا یو جہد سرا دا کجہد چھ میں دا تکم بیان کر دا اغین دا آم شو شو, شو. سر او اها اخصه هغه سره په خېر د واکه کی یو د عام دغه اخر کیوکو مسکی او په یو اعتبار سره د اغین اخصته زکه ایغال چي دی هغه بغیر د جمله لم کې دی شي او بغیر د تاکید نه د نورو متوره پرم کیږي هغه عام دی په جمله هر جمله دواله سره کیږي داو تاکید نه کوي دغه غیر تاکید دغه ورته راکره شي کزیار ذل مبالغه پروم تر شي او تحقیق تشبيه او لازم نه شي دغه پار دسي دی تاکید دی نو اپ اعتبار د مقصد سره عام او په اعتبار د جمله غیر جمله سره ام او دا اخست دا ب صرف په جمله د صرفي او دا په سره د تاکید دی نمن وجهين دا غینه عام دین من وجهين دا غینه او تاسو چې کم کې د خصوص او خصوص من وجه نسبته دغه لپاره درې ماده اټمای نو با صورتونه بداس مخه ترازی تاسو دا چې کله تاسو مشک یا الله اب ام, ام لکه مثلا زیات تاکید د دی او په اخر کې او په جملې سره صحیح جوړ نو وردا اغې نقطه په کمشتو د دې نقطه په کې مونږ شته نو ام ارا له اومه تزیل او که صرف د تاکید د پاره صرف د تاکید د پاره په ختم دی بیت کې نه دی ختم په منځومان کې دی ها جی هغه راته ان کوله چې ایغال هو په اخر کې او دا په منځمانه کې دی نو صرف څه شه دی تزیل له صحیح او داری چی پا خطم دا بیت کی دے خود پارا دا تاکیب نرے نو ایغاد خودے خود تزیل نرے زکر تزیل دا تاکیب دا کی تاکیب نیشتا نو دری وارا مادی وسطہ سمحی طرح یو مادا اجتماعی او د مادی افتراقی و ایما بتزیل یا دا اتناب چرے دا پا صورت دا تیجیل سرے و تاکیب الجملة تی دار اولا دا جملی دی بجمله دبل جمله راستو تشملو چې د جمله ثانیه موشتویل وی علا معنا ایمان الجمله الاولى په معنا د جمله اول نه او د کار د لپاره توكيد فو او عام د تذیل عام د ایال نه په دی جهت ايكونا چې وی دا خبري واخص او ادا اخصت په د سنه په دی جهت باندې د تذیل اخصت وا اخص ادا تذیل اخصت من جهه ان الاغاله په دی جهته باندې ایغال چره دا بغیر جمله بغیر ته نم کی نمراتی شي او دی صرف د پاره د تاکید نو دی اخصيو بیا دا خپل کور کې په دوا قسمه ده سو تذیل و هو دا تذیل چې د زربانی په دوا قسمه ده زربونی او اغه قسم ده لم یخرج مخرج المثل چې دا او اخراج نه شوه ذکر نه ده شوی په منزله د مخ.. مسل باندې مطلب باندې نو مطلب مراد ده دے... چې لم یستقل به افاده تل مراد ځله مستقل مراد نه بلکې د په مقابل باندې موکوف وي ځله مستقل مراد او مطلب نه وي د ماقبل سره باید تړي نو ال به مراد او مطلب روزي نو یو هغه سمجهه مستقل نه ده بس مطلب نه دی یعنی مستقل نه اور داگیر پر مثال پیش کئ لکه الله تعالی فرمایځه لکه جزیناهم بما کفرو وهل نجازی الا الكفر او دا جزام ورکا دي کافرانو ته فسبب د دې چې دي کفر کړو دا یو جمله شو او دا اخر جمله ده تذیل کنا او دا جمله علی اول معنا باندې مشتمل وهل نجازی الا الكفر دا به مطلب او الا من بدلنا ورکو الا الكفر مگر کافرانو ته دا اوس د ما قبل سره تعلق لري وهل نوجاي زادې کللجزذاه او مونږه نه دته ده چې کوګوار کله صحی شو مګ کافی راته دا د مع قبل سره تلی ذلكکه جذا د هغی اوبااسې دجززانه مرات اون دکه جزاره جزې نا هم ما کفرو کي چې کوم د دانان له نه دا د غې د بایان د پرهده د په مانا باندې مشتملله کاان ته د قبل لاه او ددي بلیدي لاکوو صحیح ش او دا د هغې ځان ل ودایو کې سمشه د یو کس د پرمېثال سره اډی مثال کې د دوه په بيکم کې د ابي د دې لپاره مثال نګرځي علاوه وزن و سره ويمتن کې يه پېتبار دی او توجيباني وي وهو د دلیل کې ضربانه ضرب لم يخرج لم يخرج مخرج المثل ب ان لم يستقل بإفاده المراده چې مستقل نه په افاده د مراد باندې په پا پېدی پا او کله د مراد باندې بل ي توقف او بلکې موقوف علامه قبل هودا د په ماقبل نحو ذلك جزائناهم بما كفروا النجاز الا للكفور على وجه بنا برتوجيهن على وجه بنا بر توجيهن اغه هل نجاز هل ذلك الجزاء المخصوص كما جزوا ما بير ميره ارسه ولدا کنه اغه واقعا د قوم سبا والا وهل نجاز ذلك الجزاء المخصوص ام ننور کو دک جزاء مخصوص چی غډم ولا ختم کو صحیح شو او اغه ادق قام پاسلی وی کلیوبل سر نسدین از او میوی ارث او الله تبا و برباد کلو من گنور کو دک بدله مخصوصه نفیت عنک بما قبله هل نجازي ذلك الجزاء و انه ذا متعلق بالذي ما قبل سره و اما على وجه و بنا قد متوجبانه اقعد باب و ان يراد ذات ارادك لشي حال عقب الكفر مطلق دک کا کتن نیک نور کافرانی ڈا بکاپیرانو نمورا دکک کفور وان لی او د سزا مورا دکک سزا وان لی دا جمله دیتم شامله وان لی او نورتم شامله وان لی مستقل یو کانونی وان لی او داس کسی منگا چی بدلی نور کهو مگر بدلی صرف کاپیرانو دا وار کهو دا سسخت سنگینی صزاگانی کافیرانو که دا شو کهو نور شو نو دا بیا عام شو سره د ما قبل بیان نشو نبیه ده ده پرمثال نگرزی ده کسم ده پره ویوو این یراده او هغه د زین آدوی ما توجید آده چی رادو کرشی ده ده مانی حل نوعاکبو علل کفور لا نوعاکب حل انتاری لا نوعاکبو علل کفور بینا ان او دا بینا کرشی دا وجه بینا شي علان المجازات و هی المقافات چی جزان مراد پدی ای آیات کی نفس مقابات ان خیرن پا خیر و ان شرن پا شر په هوا من نظر بهثانی بیا بیا د کسمسانانی نه دی ځکه و جمله ځان له مستقل <سؤال> د د معقابلبل سر تعاللوکو نیشته ځکه کسمثانی اوته پختله بیا وز بهناودیم کسمغ دی اخ چې مخه جل مسله چې اب په زیای د مسله او د مط بانیظالله مستکلی د معقابلبل سره تعلوکونی مه تووج کې د د معقابلبل سر تعلوکو نیشته مه جل مسله بیا ان یک دا چې کسکی شي په جمله ثانی بابانې خک منکولی یونمون يا حكم كل منفصل دعا ما قبله وما قبلنا جار مجر الاول بالاستقلال دي جاروي فمجرا الاول باني مستقل دي امغسي مستقل يا وفشل الاستعمال يا pushu الاستعمال قال اللغه السيدي فش يفشو فش يفشو فشون وفوشو ونفشي ان دري والمصدر لازم ساجا وکل جاء الحق وزهق الباطل ورزان دنا مصدر د دې دی دریو له مصادر راځي تاسو هغه وځتا کې مثال هغه پیش کې وکل و په هر جاء الحق راغ اسلام حق شی راغ حقیقت راغ چې هغه اسلام دې وزهق الباطل او باطل چې دې ختم شومندرس ان الباطل باطل چې دې کانه زهوکا د ختمې دن ورونه هی واتی جون کې ختمې جون کې دو جمله شي زهکل باطل جمله اوله او ان الباطل رکان زهوکا جمله ثانیہ دو جمله اوس ګید دا دوه جمله ځنله مستقلی یو قانون دی اددا مقبل لمنفصل له حکم کلی منفصل اما قبل جی هغه ځن بیان ش اسلام راغی باطل لړو په لړو اوس الله تعالی د کفر بارکه د باطل شي بارکه هر باطل شي بارکه د الله تعالی یو قانون دے اللہوی باطل و ختمی صحیح شکنی اکا در باطل لے کبل باطل لے کبل باطل لے خو باطل کا ظاہر ارس امرہ اچت شی خود آغو اخیری متیجہ دادا بزد و ختمی نظیر د ما قابل صرف ستا اللہ کو حبر ام ذہن دا مستقل یو قانون دے اگر چید د ما قابل صرف ما خپل و تتا سو گوری خبر از ما زہن تا نو سیدہ دا, دا اگر چې دا مستقل کلی قانون دی خدما کبل لپاره سبب دی و زه هکال باطل لئنه الباطل کانا زہو باطل زکه لړو زکه باطل جدي د سیشه حتمی دی اگر چې د ماکبل سبب دے تعلق اغه مسبب دی ګوهه کداه سبب دی خو دې تعلق د سببیت د مسبب داګه نه پینیش تا اوچون کې دل کې دا یو مستقل به طورې قانون ذکر د اگر چې د مقابل لپار سبب دی او دا یو مستقل قانون په شکل لتکر دی با به خمی ایزن او دا تیل چری ین ق د تقسیم قسمتن اخرى په یو بل تقسیم سره اوس دیز کې یو خبره چاکړ دا خل خالي ور الله خل خاالی به ندارارت کې خل خالیویللی ج دا د قسمې تقسیم دی د تظیر دو قسمت تیر شو یو قسم اوول یو ق ثانی نو چې دا له کسمه ثانی تقسیملنی دی په هغه چې دا اذن وا اتا بلفظ اذن دا اذن له په زو دی دا مستقل تزيد تقسیم دی کې چې تقسیم لري کسمه ثانی تقسیم نهږي دا کې هغه لری تقسیم دي وا اتا بلفظ ته اذن تنبيه انده تنبيه پر خبران نه حضرت تقسیم لالتزيل مطلق انده مطلق التزيل تقسیم الهلال ضرب ثانی او ند ضرب ثانی منه د دې تزیل <سؤال> دین تقسیم وو هو اذن اما ان یکون لتاکید منطوقن که هاذه ایا و اما لتاکید مفہومن که کولی شیعر مقصود تزیل مقصد بیان شوه چې تزیل وظیفه طاره د تاکید او اگې تاکید چې چا کیږي نداءه په سره تقسیم کوي چې کله تاکید د منطوق الفاظو کیږي دغه د مطلب کیږي او کله نقل تاکید د مفہوم کیږي نو لمبنه چې کوم جمله ده د اغه د ظاهري مطلب تاکید نكیي بلکې داغه نشه کوم ذهني فهم کیږي استاد ذہن ته مطلب او فهم کوي نو اغه استاد د ذهني مفہوم او د مطلوب تاکید وکول شي خبرونه دراځي اژه دویم د ضوال لپاره مثال یو باندې حواله درکې که هاذیل آیه تدکې کې د منتوب مسله او مکه جملې کې زهوکل باطل مسله ذکر شو صحیح شګه نه اژه م د زهوکل باطل مسله ذکر شوی د بختمی کې مکه کې ختم شو اده کې یقینا زهوکل باطل داغي بزهوكي نداد دا منطق مثال شا واي اما ان يكون لتاكيد المنطق یا باويدا دا پر تاكيد المنطق هذي الاعيب انا زهوك الباطل المنطق في كولهي وزحك الباطل و اما مفهوم یا دا تاكيد مفهوم دا پر رزيك كولهي الشعر لكذا شعر ده و لست بمصطبك على لفظ الخطاب ده و لست بمصطبك لا تلمهو على شاعسين اي الرجال المحذب اي الرجال المحذب دا شعر په دې کې ما بيان شعر د نومان ابن منذر ته خطاب کوي ولست او نيتو بمستبقن اخن بمستبقن باقي ساتين کې رور لرا 10 رور لرا لا تلمحو چې اغتازان سره ته اغزان سره نه یوځای کې 10 رور او 10 رور ته باقي نصته کوم ځان ته درنږدې کېدو قابلیت نه صحیح شو على شرس سرد اغه بد خصاله نتیزان ته نورنږدې کېد د وجه على شرس زکه اغه بد حاله ده بد خصاله ده ته داسرور اغه داغه ولي بکر برکران نصته اغه ځان سره اغه بد خصاله نه یو او ځکه وله داسرور دا نشته مفهوم تر هو ته تول داسرور اغه یو ځکه نه چې بد غنه ده او خرور ملاویږي نه خرور نه ملاویږي دا مفهوم ووته بتهاله نه وزکه مفهوم دي درو دي زکه په خاله ملاویږي نه اوس د دې ماب ورپسې تاکید خرور نه ملاویږي رجال المهذب کم یو ويسته په منکر دي نشته د پسالوک مهذب انسان استفام انکاری دي ایور رجال نشته د پسالوک المهذب مهذب انسان دا غن مفهوم معلوم شه مهذب نشته ګندته نه وزکه محذب شته او دلته او کم یو په سلو کې محذب ده انکاریي یعنی پهلو کې محذب انسان شته نو د غین معلومت چا بدخه ورور ن کې خرور شته او دینم پته او لګده چې پهلو کې محذب سړی شته چ هغه سر ولی وکې او دا مون تاقی شو شیرون ول تعالت ختاب پهل لستر لستونه دی ب موته برقرار ساتون اخن ور لرا لا تلم مح چې ځان سره یو ځای ک اله روان دی حاله مع اخن دا حال دی د اخن لا تلم دا غه سره ب اخن نو دا اخن مفول د اصل کې د مستابقکن پهی دا چې نکره د نکرې او حال نه را ځي نرې د غنه جواب کوې او عمومي دا په سی یاد د نپې کې لته او کمشي چې په سی یاد د نپ کره شي کې عمووم پیدا شي نووم سره تخصیص پیدا شي ه ی ور للی پر کرا نه سا نو په شمول سره ام چې کوم درس راغی تخصیص راغی صحیح شو نه دا حال او کې تراس پر دا خل حال لند ویو عمومي هي تخصیص وکشته ا ان ضمیر المخاطبيه لا تلمه هو چې کوم نه دا حال دے لا تلم لا تلمه هو راځي ک لا تلم هو راځي لا تلم هو لا تلم هو جره داسی شهره حال د ضمیر د مخاطب نه لستنه فی لستا دا غین حال ده کوم په منځله رفاع لکن علا شسن على تفرق و زميني <خسالين> خصال تنيو زكم کې رور لرا باقي ساتن کې رور لرا چتيزان سروزه کې په سې علا شسن سرت تفرق او زميني خصال نه دبت بد خصالانه په هاذ کلام مدل په مفهومي دا کلام درک کې په مفهوم فل سره علانه په کامل من الرجال پنبي د کامل دري جالونه وقت اقدهو ب قوله او د دې تاكید پر دې مجمله شي ایو رجال المحذبون په پسلوکی محذب انسان استفام و انکاریون ایلی سا پر رجال منقح الفعال و مرزی الخسال نشت پسلوکی منقح الرجال سڑی او مرزی الخسال چې دا غب پا خسلتنو بانده انسان سی رازی و ایما بالتکمیل و یسمال احتراس بلو دی اتناب صورت اغد تکمیل لی کم ما لیو, کم لیو تکمیل یو شی تمامون او دی تا احتراس اوم ہوئی تکمیل المانا بدق المق... خلاف المقصود ای تکمیل المقصود اگر دا دی لکا, دا لکا استلاحی تاریف پیدا کئی استلاحی تاریف تراشنو فلو پتو لگی و هو یوتا پی یو همو خلاف المقصود بی مایت فاو و هو دا بی مایت فاو دو یوتا سر متعلق دی دا چراو را شی پا کلام کی دا سی شی چی وهم دا خلاف المقصود کی خود تا پا کلام کی سشیران ہے دا چروله شي په داسې کلام کې چې ا کلام مهم د خلاف مقصود وي کو هغه کلام چې خلاف مهم د خلاف مقصود د پاغي کې تراړي به ما انجه یت پوه چې دا خلاف و هم د پکی نو <تصفح> کلام مهم خلاف مقصود کې تد د فعل راړي د دک خلاف و هم د ترسره راړي د نو دک د فعل ولل تا هغه ته تکمیل وی. او چون کې د یو چوکیدار نه د دفاع چې کوم دی داسو چين یو چوکیدار دی په په مقصد معنا د پکې نه دی وجه ته احتیاط ملي کیږي احتیاط ستوي چوکیدار اټوي او توقیع امریکي توقیع د دفاع د کلام دو غلطه نه بچ کی او او احتیاظ هم وتي احترامن بچاوته ویل کی وایما بالتکمیل یسمل احتیاط اذن لانو فيه التوقیع والاحتیراز کبرې کی توقیع احتیاط د ګدان د تلوهون د جلا په مقصود نه راتل نمونه ولسی زړه نمونه خلق د ځانه کوي اويس د نازل شیخ نو د اويس برخو ځان ولکی خاله کنه ونه او یو دا او تکمیل د اړت شرایط له په کلام کې د کلام کې دا, دا موثوب ته یو مخلاف المقصود چې اغه هم د خلاف المقصود ورکی خلاف المقصود رول شي به ما شي اغه الفاظ یت په او چې اغه د خلافږي اے ید پاو ایہام خلاف مقصود دا, دا پا کی اغواهم دا خلاف مقصود وزالک دا پی او کجی کونی پی وسط دل کلام او کله نا کلد دی پا مز دل کلام کجی کونی پی آخری او کلد پا آخر په کلام دا. اول چدی که کولیی لکا کول شا... دا سی شد عرف امن العبد چدی دا کتادا ابن سلمہ مدحکی شعر فسکا دیا رکا غیر مفسدها سوبر ربیع و دیمت تاہیمی دا شعر دی تسکات یارکاست تا کلی او استا وطن تا و بورکړی سرا بک غیر مفسدا په داسې حال کې چې پاسې نه کو چا سرا بک نسب الربی او ابرند ربی ودیمتن تهیمی ودیمتن تهیمی او ودیمتن او دیما اغه تیز بارنتوی اغه تیز باران بارند ربی او اغه تیز باران تهوی چې هغه بالکل باید مستقل سکو سې راغو اوس تاسو وګورئ دا ټول کلام شو جی صحیح شه دا ټول کلام شه په مځ د کلام کې یو جمله راوړې شو غیر مفصل هزه کې باران کله نکله در به باران او خصوصا هغه تیز باران چې هغه سم بیږي نو داسې بارنونه اکثر کلی خراب کی نو د پمځ د کلام کې چې دا کلام کی چونک دا ال پاس پکې پا نوی غیر مفسده ها او داس خطرناک باران ذکر شین دا غنه هم راتلی شي چې الک استاکلې سیراب کې نستاکلې روانو حالانګه د متکلم مقصود دانه دی او جی متکلم مقصودانه دا چې کلې روان کا تباہي کباران نو دې وجنه چې کلام نه کم ایهام ته پیدا کی یو هم د کلامي مقصود پیدا کی نو پواسطه کې ولا پزراله د اغه د پکولو لپاره چې غیره مفسده ها شو اوه کوست په اړه مثال شي فالاول كقوله شهر تسقاد يركعرا مبصيا نسب على الحال اعرا مبصدها وذا منسوب بالحاليت بعده هذا حال لخانه من فاعلي سقاد سقاد فان سقافل سيري وهو صوب الربيع اسوب الربيع وذا حال مقدم له او صوب الربيع صوب ستو نزول المطر وريدو دباران اغسير بكو وريدو <متنسيح> وکو او کو او واقع کیدو د باران په موسم ربیع ودی متن تهمی او ا غتیز مسلسل باران تهمی چې اغه باید او بیره ورول تسهیل او بیره ورول بل متن نزول المطر تدبیق د مثال کې هر کله چې نزول المطر کړيوب زیل حراب نکل خراب دیار کله نکلا خرابو دیار کوي کورونه خرابې او فسادې او کله نکلا مذکیږي چې ستا فساد او کورونتان او عذاب کولي غیر مبصده دا په لزم په پرد تک یه وَالسَّانِي نَحْوَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةَ الْكَافِرِينَ اګه تکید وسته په مثال نو دا آخر لپاره شي مثال دی چې تکمیل شوی دی تر اوسه یې په آخر دو کلام الله تعالی د مسلمانانو مبارکي خبره کړې ده چې زبره داسه قوم را علم کده الله تعالی دا رینه کوي چې اذلته زبره را علم داسه او بل کوم ستا سب مقابله کوي چې اذلته علی المؤمنین اغه وسی ان نرمیکونکي به عجزیکونکي به مؤمنانو باندې صحیح ترعل او اهزته کوي به مضبوط به ارل کافرینا په کافرانو باندې اوستا لون باندې جمله د کلام ش عزلتن علالمؤمنین صحیح شو او دا اخر د کلام ش عزتین علل کافرین خو جن ما قبل کلام ته وګوري چې عزلت دي به ذلیل کمزوري به جززی که اونکې به د ددی نه دا ذهن راتللی شي د و هم پیدا ک شي چېره کمزوری بهزهکه بااج دي سره کوي کمزوری به نزهکه پهدي سره داررم معمالله الله د ځ کو په دی باندې چېدي کې به و او کمزور چا بهوي نزهکه مسلمان ن سر نرم کوي دکه خللا مقصود وه هم د پاداتی راړ شي چې دا د کمزور چایا وژ نه دا سر تعات او میربانی ده اوورنا ز دتنناړ کاتري به مضبوطي په چابانې په کااف نو سره د مضبوط والي به مسلمانان او سر کوي نرمې کو مسلمانان سره نمي پهکي او نن سبا پاکستانیان خدای دغلل لاس کېوردده ورکي کېې بیا بستان پیسې او او تنګی به او د مسلمان سفت دا دی دا بهترین س په دځکهله داې کوم برولم چې دا دو س پته په نو مسلمان کې دا دو س پتا د مدي خدا دا خوا کړي چې مسلمان سر دڅوک شي نرمی وکړ شيختلو سر او کوس ک چې لاس کې شي non narmi ka ya muslimanun sar wa sami na qadhillatil mu'min ta inna lamma kana har kal yawmin ذلك da kalaamna da an kalaamun yuhim man yakun zalika lidha fahim zidakar diydiz za lidha fahim badi dizab da deena nadda fa'u تنبیناله ان نهکه دا کار چېې د تظول چې د تووا من هم دا تووا د د مسلمانانونه د د مندووحین نلی الممنین دپار د مسلمانان دا لکه او دولو بیاله د اوس اصل کی یو نه خبره کوي دکه خپل کلام چې دی په دی کې می موجود دی اشاره چې په دغ خپل کللا کې میدا عزییننی موجود دی خبره انته اشارتن پهې موجود ده د کدافیا زکدکل تک لفظ عنا را غلری اذلته علی د پاس نه بذلتن علد علور پر راځي ارمځین ته ولا او دغه علامه تطزانی د کمانه قاعده ماته د توکړه چې علد د استعلاء د چتواله د پر راځي تطزانی و اداس کول پکار دي چې مقصود ګوهه کې دی وي زما په نزو سره وی کنا ممکنه دی د امکانه ده دغه خبره تلومبه کومه چرې کلام کوي چې دی باندې داعا باندې د دلالت اوکلشي چې دی په شررف او په عزت او په مرتبه کې پاس دی اوغللتین دا کوم علا عللتېله زلات رازی کوونې ب د پاس نه یعنی مطلب دا دی د دو او په شراپته په تفکه پارس کې اوچ خو بیا به دی باندې سکی کوي عزیزي به سره کودي نو په د علا کې اشاره موجود د چې دی به اوچ دی اذن دی یو معنا چې دا اصل کې مثلا ذل د دل ته متضمن کړي شپ اعلی سنه ذلته علا او دا سله د دین راځي دا سله د عتب فرازي دا په معنا د عتب دی صحیح شمعطو فینا علی المؤمنین مېربانی کوونکی وی عاطفینا نرمی کوونکی وی عاطفین عتب اوغا کتاکول یعنی مېربانی کوله ته په اعلان ته ویل کې په معنا د مېربانی امرزي مدل تکې دا سلاه علاجر دا سل کې دا عطف سلاه دا ال لذن اعتی فينا نرمي کوونکې به پېچاونه کوم ویني نو دا علا اشاره دا متضمن معنی دا عطف لره خجي ول ولهذا او د دې معنی لپاره عدي ظن ظلم دیسره متعدی کی او بیا متعدی کړي شپه علا باندې فصله کې علا راړل چې لټزمونی ځکه دا کړه ظلم جره د متضمن معنی دا عطف لره ويجوز او دا ممکن نه انکسره شکص کرشی بتا دی اتی بیالا <سؤال> فتادید علا سرکستوک لشی ادنالت علا دلاوت پد خبر باندی انهم مع بهم سرد شرب د دین و اولیو طبقتهم او د اولو د طبقه د دین او د فضیلت د دین په مومنان و حافظون لهم اجنعتهم دی بک تکون کی د مسلمانانو د پرا وزر